بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحييكم بتحية الإسلام تحية الخالدة تحية مباركة طيبة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا صراطك المستقيم اللهم أمين Alhamdulillah, uh, pertamanya kita sekali lagi memanjakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah SWT kerana dengan taufiq, inayah dan keizinan daripada Allah SWT dapat sama-sama kita uh, bertemu lagi pada malam ini uh, dalam uh, halakah ilmu sunnah uh, Anjuran Pertubuhan Kebajikan Darul Taufid Malaysia, Cawangan Kedah yang mana kita membawakan uh, pengajian ataupun kuliah uh, kitab Taizir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam uh, al mannan Tulisan Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'idi Rahimahullahu Ta'ala dan Alhamdulillah kita uh, pada kuliah yang lepas, uh, kita telah uh, berjaya menyelesaikan uh, mukadimah penulis di mana di dalam uh, mukadimah penulis ini uh, penulis uh, me memulakan mukadimahnya dengan uh, memperkenalkan kita kepada sifat-sifat Al-Quran Al-Karim. Jadi ada lebih kurang 11 sifat yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di di dalam mukadimah ini. Yang mana tujuannya uh, adalah untuk menarik minat pembaca untuk uh, menimbulkan uh, kerinduan pembaca ataupun uh, menonjolkan kepentingan Al-Quran Al-Karim ini kepada para pembaca uh, setelah beliau menyebutkan beberapa sifat antaranya Al-Furqan uh, Al-Hidayah Al-Shifa kemudian Al-Rahmah, Al-Barakah Al-Bushra banyak sifat yang dinyatakan Musaddiqun uh, muh, muh, uh, muhaq, uh, Muhkamun Ataupun uh, Fussilat ayat hu Majidun uh, ini Antara beberapa sifat yang, di, yang dinyatakan Kemudian beliau menyebut uh, Apabila telah Diketahui perkara ini maka uh, Sangat patut Untuk seseorang hamba itu uh, Menggembeling mengerahkan segala daya usahanya serta uh, menumpahkan segala uh, kemampuannya di dalam memahami, di dalam mempelajari dan dan memahami uh, Al-Quran Al-Karim ini dengan jalan yang paling dekat yang menyampaikan kepada maksud tersebut kemudian Syekh uh, selepas daripada itu selepas menyatakan sifat-sifat Al-Quran Al-Karim untuk menarik minat kita dan untuk uh, supaya kita nampak uh, fokus ataupun kepentingan untuk uh, mendalami Al-Quran Al-Karim ini Yang mana fokus utamanya adalah pada maknanya Seperti mana yang dinyatakan uh, Yang sepatutnya adalah kita menjadikan makna Al-Quran Al-Karim itu sebagai matlamat utama dan lafaz ataupun perkataan Al-Quran Al-Karim ini adalah wasilah yang akan menyampaikan kita kepada maksud ataupun makna Al-Quran Al-Karim itu. Kemudian uh, Syekh Sa'di Sa menyatakan beberapa uh, ilmu alat yang diperlukan ataupun perkara-perkara yang perlu menjadi perhatian uh, di dalam usaha untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Antaranya yang dinyatakan di sini adalah... Uh, lulu meneliti siyak ayat iaitu uh, konteks sesuatu ayat untuk memahaminya dengan tepat uh, mengetahui uh, keadaan ataupun sirah nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ini juga memberi kepada kita perspektif yang betul terhadap sesuatu ayat uh, dinyatakan beberapa perkara ataupun uh, beberapa ilmu yang diperlukan untuk seseorang itu uh, di dalam menekuni makna ataupun di dalam uh, usaha untuk sampai kepada maksud sesuatu ayat selepas daripada itu ini sedikit merajaah sedikit ulang kaji sebab kita kuliah bulanan sekali sebulan jadi barangkali kita kita dah tak ingat apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas hinggalah akhirnya apa uh, penulis menutup dengan bermunajat dan berdoa kepada Allah SWT agar usahanya itu mendapat perkenan, mendapat bantuan dipermudahkan oleh Allah SWT dan beliau juga berdoa agar usahanya itu menjadi suatu usaha yang ikhlas kerana Allah SWT di mana kita telah menyatakan ini menggambarkan Keikhlasan uh, Syekh di dalam uh, penulisan Tafsir ini dan juga menggambarkan uh, Sifat uh, tawaduk uh, Syekh uh, Di mana kita sebagai seorang hamba uh, Apa sahaja yang kita Lakukan Lebih-lebih lagi dalam perkara yang baik Hatta perkara yang baik Yang soleh juga memerlukan uh, taufik Dorongan dan bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dapat mencapai maksud tersebut baik, jadi kita telah berhenti di sini itulah pengakhiran daripada Mukadimah ini pada kuliah yang lepas pada sesetengah cetakan ada dinyatakan Syekh Saadi ada menyatakan pada sesetengah cetakan tetapi di dalam cetakan ini tidak tidak disertakan bahagian tersebut Di mana Syekh telah menyebut Bahawasanya Adanya permintaan untuk uh, Tafsir Syekh ini Diterbitkan uh, Ketika hayat uh, Syekh uh, bagaimanapun uh, Syekh uh, Telah uh, Hanya mengeluarkan Satu juzuk Ataupun satu bahagian daripada Keseluruhan tafsiran Syekh Iaitulah uh, lebih kurang daripada uh, Juzuk uh, Ataupun bahagian daripada surah uh, Al-Kahfi Sehingga surah An-Namal uh, Lebih kurang kalau tak salah saya uh, Yang penting ia hanyalah satu juzuk Daripada keseluruhan uh, Tafsiran uh, Syekh Sa'di -Sa Yang diterbitkan uh, Ketika hayat uh, Syekh Jadi keseluruhan kitab Tafsir ini hanya diterbitkan secara Lengkap selepas Syekh Saadi meninggal dunia jadi ketika ayat Syekh tidak diterbitkan keseluruhannya dan Syekh juga ada menyatakan sebab kerana Syekh merasakan keseluruhan tafsir yang ditulis oleh beliau itu walaupun sebenarnya telah dikira sebagai satu tafsiran yang agak ringkas sebenarnya yang tidak terlalu panjang tetapi Syekh, Syekh merasakan tafsirannya itu agak uh, berat uh, di di dimana Syekh menyatakan uh, beliau telah melihat uh, manusia ataupun orang uh, di zaman beliau telah uh, kurang keinginan ataupun tidak bersemangat untuk membaca uh, tafsiran yang panjang-panjang yang besar-besar uh, jadi sebenarnya tafsir, tafsir As-Sadi ini telah uh, dikira sebagai tafsir yang agak ringkas sebenarnya Ha, tetapi pada zaman Syekh pada zaman Syekh lagi Syekh telah melihat orang dah uh, kurang berminat untuk membaca uh, tafsiran yang uh, ataupun kitab tafsir yang besar-besar maka kerana itu Syekh hanya mengeluarkan satu bahagian sahaja daripada keseluruhan uh, tafsir, tafsirnya. Kemudian uh, pada cetakan ini pada cetakan ini kalau dapat kita lihat di sini uh, Syekh ada memasukkan uh, di bawah tajuk faid muhimmah faedah faedah penting. Datang Alqubib tafsirul Quran min badai al fauaid. Alibdul uh, Qayim Rabbimuhullahu taala. Jadi uh, di dalam cetakan ini sebahagian cetakan tidak memasukkan bahagian ini. Uh, tetapi di dalam cetakan ini uh, ada memasukkan uh, bahagian ini di mana Syekh membawakan beberapa faedah yang penting berkaitan tentang tafsir Quran yang mana saya lihat ia lebih dekat dengan uh, kaedah uh, qawaid kulliyah kaedah-kaedah uh, ataupun prinsip-prinsip tafsir yang yang penting dan umum yang mana Syekh uh, memetik daripada kitab Bidayatul Fawaid tulisan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi bahagian ini saya skip dahulu uh, kerana saya melihat walaupun sebenarnya Uh, lebih baik kalau kita mampu untuk uh, memahami kaedah-kaedah ini kerana kaedah-kaedah inilah juga yang digunakan oleh Syekh uh, di dalam mentafsirkan uh, ataupun di dalam uh, tafsir tafsir ini di mana kita akan bertemu dengan uh, mungkin sebahagian daripada tafsiran tafsir kaedah-kaedah uh, ini jadi sekiranya kita mampu memahami kaedah-kaedah ini maka kita uh, lebih mudah untuk memahami tafsiran Syekh Walau bagaimanapun saya melihat uh, kita uh, melewatkan bahagian ini ataupun mungkin uh, kita memilih kita akan uh, uh, melakukan sesi yang lain sesi yang khusus uh, untuk kaedah-kaedah uh, ataupun prinsip-prinsip ini di mana kita akan terus masuk kepada uh, tafsiran syekh yang bermula daripada uh, tafsir surah al-fatihah insyaallah kita uh, di dalam membawakan tafsir ini uh, saya bercadang untuk uh, kita selepas mukadimah kita masuk kepada surah al-fatihah kemudian selesai surah al-fatihah kita masuk uh, kita pergi kepada uh, juzuk yang ke-30 kita ter, uh, kita tidak terus kepada surah al-baqarah uh, tetapi kita pergi kepada juzuk amma terlebih dahulu dan pendekatan ini saya lihat sesuai dengan apa yang disebut oleh Syekh Ibn Uythaymin ketika mana beliau mentafsirkan juzul amma beliau melihat itu yang lebih dekat dengan orang awam di mana surah-surah di dalam juzul amma ini surah yang lebih dekat yang biasa kita dengar dan biasa kita baca di kalangan orang-orang kebanyakan maka kerana itu saya melihat Uh, kerana kita masih lagi di, di permulaan uh, Supaya kita tidak uh, Merasa lemah atau, Ataupun merasa berat di permulaan Dan Di permulaan ini Maka kita mulakan dengan Surah-surah yang lebih uh, Familiar yang kita biasa Jadi selepas surah Al-Fatihah uh, Sudah tentu surah-surah di dalam Juz Amma itu lebih kita uh, Biasa berbanding surah Yang panjang Al-Mukawalat, Al-Baqarah, Al-Imran Al-Nisa' dan, dan yang seterusnya Jadi insyaAllah kita Selepas surah Al-Fatihah Kita akan pergi kepada uh, juz' amma dan juz' amma juga Saya akan memulakan daripada Al-Duhar, surah Al-Duhar Kemudian sehingga An-Nas Selesai An-Nas, kemudian saya barulah Saya akan pergi kepada uh, Surah Al-Nabak uh, Sehinggalah kepada surah uh, Al-Lail Semoga Allah subhanahu wa ta'ala uh, memberi kepada kita uh, kesihatan, memanjangkan usia kita dan memberi taufik kepada kita untuk uh, terus uh, mendalami dan memahami kitab Allah subhanahu wa ta'ala Baik muslimin, muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian uh, Prinsip tafsir ni dia agak panjang kan? jadi kerana itu saya lewatkan ataupun mungkin kita akan buat slot uh, yang berasingan khusus uh, dalam menjelaskan prinsip-prinsip uh, ataupun kaedah-kaedah uh, tafsir ini La ilaha illallah dia memang agak panjang dan sebenarnya sangat menarik kalau sebenarnya kalau kita boleh uh, go through satu-satu tetapi itulah seperti yang kita uh, nyatakan tadi baik, uh, tafsir surah Al-Fatihah wahiya makiyyatun jadi surah Al-Fatihah ini uh, seperti yang dinyatakan di sini adalah uh, surah uh, Makiyyah walaupun uh, ada pendapat di sana menyatakan uh, surah ini adalah Madaniyah Tetapi pendapat yang Lebih masyur Ataupun pendapat yang lebih kuatnya adalah Ia adalah makiyah Dari sudut Makiyah dan madaniyah ini Ada beberapa pendapat Di kalangan ulama' Ulumul Quran ataupun ulama' tafsir Kita nyatakan pendapat yang Paling mudah dan paling Uh, senang untuk dinilai adalah makiyah itu adalah mana-mana ayat ataupun surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah dan uh, madaniyah itu adalah mana-mana ayat ataupun surah yang diturunkan selepas daripada hijrah uh, jadi ini babit ini adalah uh, babit zamani maksudnya kita uh, kayu pengukur yang kita pakai adalah mengikut uh, sempadan masa ada pendapat di sana yang memakai Sempadan uh, tempat Yang diturunkan di Mekah Ataupun di Madinah tetapi ini agak Sukar untuk diukur kerana Ada ayat-ayat yang tidak diturunkan Di Mekah dan di Madinah Di luar daripada Mekah dan juga uh, Madinah Maka bagaimana untuk kita uh, Menghukum Ayat-ayat ini ataupun surah ini Dari surat makiyah dan Madaniyahnya? Maka yang lebih senang ataupun yang lebih uh, Mudah untuk Dikategorikan adalah mana-mana ayat yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW maka ia uh, dikategorikan dalam kumpulan surah makiyah dan mana-mana ayat yang diturunkan selepas daripada hijrah Nabi SAW maka ia dikategorikan di dalam kumpulan surah madaniyah dan perbahasan uh, makiyah dan madaniyah ini uh, berkait tentang Suatu ilmu yang dikenali dengan Nuzul Al-Quran Ilmu tentang uh, penurunan Al-Quran Al-Karim ha, Di mana di sana ada ilmu-ilmu yang lain yang juga berkait tentang uh, penurunan Al-Quran Al-Karim Salah satunya adalah ilmu berkenaan tentang uh, Al-Makki dan juga Al-Madani Surah Al-Fatihah Iaitulah uh, surah yang terdiri daripada uh, tujuh surah Uh, kita bacakan dahulu uh, surah ini a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siraat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ Jadi seperti yang dapat kita lihat di sini Tafsir As-Sa'di Di dalam kebiasaan tafsirannya As-Sa'di tidak membawakan Apa yang kita sebut dengan uh, Muqaddimah uh, surah ataupun saya biasa sebut dengan uh, di halaman surah iaitu uh, pengenalan-pengenalan ataupun pengenalan-pengenalan uh, uh, berkenaan tentang sesuatu surah jadi kalau kita lihat uh, syekh di dalam mana-mana surah hanya menamakan hanya hanya mendatangkan nama surah surah al-fatihah bahkan syekh tidak uh, membahaskan dengan panjang lebar berkenaan tentang perbahasan setiap Uh, perkara ini syekh hanya mendatangkan nama surah kemudian uh, kategori surah dari sudut makiyah ataupun madaniyah jadi syekh tidak uh, mendatangkan uh, perincian ataupun perbahasan ulama' berkenaan tentang uh, kedua perkara ini apatah lagi dengan cabang-cabang uh, ilmu yang lain misalnya berkenaan tentang uh, bilangan ayat misalnya Ataupun mungkin uh, sebahagian mufassirin men mendatangkan uh, ilmu berkenaan tentang uh, fadail surah misalnya, kelebihan surah misalnya. Ataupun hukum hakam yang berkaitan tentang sesuatu surah, perincian-perincian uh, yang lain. Jadi kita tengok uh, pendekatan Syekh Sa'adi, uh, Syekh hanya mendatangkan nama surah, itu pun tidak dinyatakan kalau ada nama-nama yang lain. Kemudian uh, dari sudut maki atau pemadani Dan itu pun tidak dinyatakan Kalau ada khilaf Di dalam masalah ini Kemudian terus kepada uh, Membawakan ayat Ayat bagi uh, Bagi surah tersebut Kemudian terus kepada tafsiran uh, Terus kepada tafsiran Ayat dan dapat dilihat sini Syekh mentafsirkan Mengikut turutan uh, Ayat Perulitan sesuatu ayat. Uh, jadi surah Al-Fatihah ini adalah satu surah yang terdiri daripada uh, tujuh ayat dan ini secara uh, sepakat ulama uh, berdasarkan uh, hadis Nabi saw. Di mana Nabi menyifakan surah Al-Fatihah ini dengan "as-sab'u al-muthani", as-sab'u. Al Iaitulah uh, tujuh ayat yang diulang-ulang Tujuh ayat yang diulang-ulang Al-Mathani maksudnya yang diulang-ulang Dan ada juga maksud yang lain Maksud Al-Mathani ialah uh, Tujuh ayat yang uh, Al-Mathani ia, iaitu berasal daripada perkataan dua uh, Jadi dia berpasangan uh, Dia uh, tujuh ayat dan mempunyai pasangan jadi misalnya uh, kalau uh, dengan mengambil uh, pendapat uh, ayat yang pertama adalah uh, Alhamdulillah Alamin uh, maka uh, di situ dapat uh, digandingkan misalnya Alhamdulillah itu yang pertama dan gandingannya adalah Rabbil Alamin kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim iaitu uh, uh, dua perkara yang bergandingan Maliki Yaumidin itu juga dua perkara yang bergandingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga dua perkara yang uh, bergandingan. Ihdinassiratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu uh, satu perkara, kemudian ghayril maghdubi alaihim waladdallin. itu satu uh, perkara yang lain yang merupakan gandingan kepada perkara tersebut. Jadi gandingan di sini yang dimaksudkan sama ada gandingan yang sepadan yang yang sama ataupun gandingan yang berlawanan. Jadi ini satu lagi pemahaman daripada al-mathani yang diambil daripada perkataan uh, daripada perkataan dua. Uh, jadi surah al-Fatihah ini adalah 7 uh, ayat secara sepakat para ulama. Jadi ada kalau yang mengira uh, basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang pertama dan ini mengikut kiraan ulama uh, al-Kufi ulama Kufah yang mengira uh, bismillahirrahmanirrahim yang di dalam surah al-Fatihah merupakan ayat yang pertama maka ayat yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin pendapat yang lain ayat yang pertama adalah alhamdulillahi maka uh, ayat yang ke 6 adalah surat allazina an'amta alaihim dan ayat yang ketujuh adalah ghairil mawdu bi'alaihim waladhalim jadi sama ada pendapat yang pertama ataupun kedua, kedua-duanya uh, memegang kepada uh, surah al-fatihah yang terdiri daripada 7 ayat jadi ini secara ringkas uh, berkenaan tentang uh, mukaddimah surah ini uh, jadi banyak lagi sebenarnya yang lain-lain itu mungkin kita boleh lihat di dalam tafsiran-tafsiran yang lain misalnya misalnya tafsir Ibnu Kathir ataupun tafsir Al-Qurtubi ataupun tafsir al tabari yang um, menyatakan dengan panjang lebar uh, mukadimah sesuatu surah. Kemudian Sheikh As-Sa'di terus kepada tafsiran ayat yang pertama. Jadi kata beliau qala Asy'ibn Ash Ash Shukh Sadi, R.A. Ayabat diu b Klsmin Llah Taala, Lainah lehza Ismin Mufrad Muzaf, Fayamu Jami Al Asma Al Husna. Jadi ayat yang pertama ini merujuk kepada Bismillahirrahmanirrahim Yang mana basmalah ini menjadi pembuka ataupun pemisah. Kepada surah-surah yang lain Kepada surah-surah yang lain Jadi ni tuan-tuan boleh tengok Kalau tuan-tuan buka mushaf Mushaf yang yang ada di Malaysia ni Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat yang pertama Dan bilangan ataupun nombor ayat ini Tidak diletakkan pada permulaan Tidak diletakkan pada permulaan Macam kebiasaan kita Kita akan letak nombor satu kemudian bawah ayat Tetapi Uh, nombor ayat ini dipanggil dengan uh, kepala ayat iaitu lah uh, uh, kenapa letak di akhir kerana situlah berhentinya ayat sebagai tanda kepada berhentinya uh, sesuatu ayat jadi maka kerana itu diletak di hujung pengakhiran ayat itu uh, sebagai tanda kepada berakhirnya ayat dan dikira sebagai suatu ayat dikira sebagai satu ayat, jadi tidak diletakkan titik macam kebiasaan kita, maka kerana itu nombor ayat itu diletakkan di akhir sesuatu ayat uh, dan dipanggil sebagai uh, roksul ayah uh, kepala ayat dan uh, ilmu tentang uh, bilangan ayat ini dipanggil dengan uh, adadul ay adul ay, bilangan ayat ataupun alfawasil iaitu uh, itulah pemotong ataupun uh, pemisah di antara satu ayat dengan ayat yang lain jadi di sini syekh menyebut ay, ay ini dalam bahasa Arab maksudnya itulah penjelasan dengan memberi makna penjelasan jadi bismillahirrahmanirrahim ay jadi maksud, maksud ay di sini adalah penjelasan ataupun maksud maksudnya abattadi u bi kullismi lillahi ta'ala maksudnya maksud bismillahirrahmanirrahim ini adalah saya memulakan dengan setiap nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kenapa tafsirannya begitu jadi ini sebenarnya sangat menarik dan sangat menarik perhatian kita biasa ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dan kalau kita melihat kepada terjemahan al-Quran biasanya diterjemahkan dengan uh, terus uh, dengan uh, maksud ataupun makna dengan nama Allah yang maha uh, pemurah lagi maha pengasih ataupun lagi maha mengasihani uh, jadi di sini syekh uh, menyebut maksud bismillahirrahmanirrahim ini adalah abatadi'u bi uh, di situlah letaknya uh, ba bismi jadi saya memulakan dengan, ha, maksudnya sebelum Bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan satu uh, kata perbuatan. Saya uh, memulakan dengan kemudian uh, sepatutnya dengan nama Bismi, ha, tetapi di sini syekh mentafsirkan dengan setiap nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kaedahnya di sini. Kaedah di dalam tafsir, tafsiran ini Kenapa Syekh mentafsirkan dengan Saya memulakan dengan setiap nama Bagi Allah Subhanahu SWT Kerana lafaz Ataupun perkataan isim Ismi di sini Bismi maksudnya dengan nama Adalah perkataan Tunggal Ismun itu perkataan tunggal Single Single word Dan uh, pluralnya adalah Asma' Jadi ismun, single Asma, plural Dan uh, perkataan ismun di sini Perkataan tunggal dan disandarkan Mufradun mudaf Maka dari sudut bahasa Arab Perkataan yang tunggal dan disandarkan ini Memberi makna umum Memberi kesan makna umum ha, Jadi kita tengok di sini bagaimana syekh menggunakan Uh, ilmu ataupun perbahasan tentang ataupun bagaimana Syekh menghuraikan perkataan uh, dengan tujuan untuk uh, menghalaikan sesuatu makna dengan tujuan untuk menzahirkan sesuatu makna jadi dia bukan sekadar perbahasan uh, bahasa saja tetapi kerana ia ada kesan terhadap makna ayat ini jadi daripada kita faham dengan nama Allah begitu sahaja Tetapi dengan kaedah bahasa ini Kita dapat satu kefahaman yang baru Bahawasanya di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini Sebenarnya kita uh, memulakan Dengan setiap nama-nama Allah SWT Kerana perkataan ismun walaupun ia perkataan yang tunggal Tetapi ia adalah perkataan tunggal dan disandarkan Disandarkan kepada apa? perkataan ismun di sini disandarkan kepada lafzul jalalah iaitu perkataan Allah nama Allah jadi nama Allah itu adalah uh, perkataan nama itu perkataan yang tunggal dan disandarkan kepada lafzul jalalah maka ia beri makna umum ha, kerana itu kesannya terhadap makna dia tidak ada sudut terjemahannya ia tidak uh, jadi dengan nama Allah Tetapi sebaliknya Dengan keseluruhan nama-nama Allah Ataupun dengan nama-nama Allah Yang mana kesemua nama-nama Allah adalah Nama-nama yang mulia Jadi kita lihat di sini Di bahagian ini saja Kita telah melihat Betapa luasnya makna Basmalah ini Yang kita selalu sebut Bismillah-Bismillah Tetapi betapa Luas dan besarnya kesan makna Basmalah ini Walaupun di sini Syekh uh, Meletakkan perkataan Abitadi'u Saya memulakan ha, Di sini ada uh, Perbahasan lah di kalangan Mufassirin Ada yang uh, Perkataan Abitadi'u ini boleh Sebenarnya boleh diletakkan di hadapan Dan boleh juga diletakkan uh, Di belakang Misalnya Ini kita sebut dengan takdir Takdirannya ataupun uh, andayannya ha, Kerana Allah SWT memulakan Uh, surah ini ataupun memulakan basmalah ini dengan perkataan dengan dengan nama Allah dan mengikut uh, kaedah yang syekh sebutkan tadi, dia akan jadi maknanya dengan nama-nama Allah ataupun dengan setiap nama-nama Allah uh, jadi boleh kita letakkan andaian itu di hadapan ataupun di belakang maksudnya akan jadi saya memulakan dengan setiap nama-nama Allah Ataupun dengan setiap nama-nama Allah saya memulakan. Jadi dalam bahasa Arab dia boleh uh, andaiannya itu boleh diletakkan di hadapan ataupun di belakang. Maksud andaian di sini adalah kerana kalau kita sebut dengan nama Allah. Dengan nama Allah itu uh, bukan suatu uh, ayat nyata yang lengkap. Uh, jadi kalau kita tiba-tiba kita kata uh, dengan nama Allah jadi ia tergantung sebenarnya tetapi di dalam ilmu bahasa Arab ia sebenarnya tidak memberi makna yang tergantung bahkan ia memberi makna yang yang baligh di sini adanya balaghah di dalam di dalam ayat ini adanya kedalaman makna di dalam ayat ini di mana di antara unsur balaghah di dalam bahasa Arab adalah semakin ia ringkas maka semakin ia semakin mendalam maknanya jadi antara unsur balaghah di dalam syarat ini adalah uh, perkataan yang sedikit tetapi memberi makna yang luas jadi tuan-tuan tengok walaupun Allah SWT menyebut Bismillah uh, tetapi kalau kita nak terjemahkan dengan keseluruhan maknanya dengan uh, segala maknanya yang mendasar dan mendalam maka ia memerlukan beribu-ribu perkataan memerlukan beribu-ribu perkataan untuk Menjelaskan maksud Hanya dua perkataan Bismillah uh, Satu ba Kalau kita kata ba itu sebagai huruf Dan isim Sebagai perkataan Dan lah pun jalalah Sebagai perkataan Jadi di sini sahaja Ia dapat memberi makna uh, Dengan Setiap Nama-nama Allah Saya memulakan Memulakan apa? Memulakan Memulakan apa-apa sahaja Kerana ini antara Uh, antara unsur balarah juga Apabila dia menjadi umum Maka dia memberi Keluasan kepada makna Maksudnya apa di sini Dengan nama Allah saya memulakan Memulakan apa? Mungkin memulakan bacaan Al-Quran saya Saya memulakan hari saya Saya memulakan Pekerjaan saya Dengan nama Allah saya makan Dengan nama Allah saya berjalan Dengan nama Allah uh, Saya melakukan perbuatan sekian-sekian Maka kerana itu Uh, perkataan bismillah ini dapat diletakkan dalam setiap situasi dan setiap keadaan. Karena itu kalau kita melihat kepada perbahasan uh, huruf ba sahaja pada huruf ba sahaja. Apa ini maksudkan dengan ba di sini? Yang kita terjemahkan dengan. Jadi uh, dengan di sini sama ada ia bermaksud uh, seperti yang disebut oleh para mufassirun eh uh, ba di sini adalah adalah lil musahabah ba yang didatangkan dengan dengan maksud uh, menyertakan maksudnya apa dia akan jadi dengan menyertakan nama-nama Allah dengan menyertakan setiap nama-nama Allah uh, jadi di sini kalau dari sudut eh uh, tafsirannya begitu dan dari sudut tadabburnya akan memberi makna betapa Semanya Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita menyertakan nama-nama Allah menghadirkan setiap nama-nama Allah dalam setiap pergerakan hidup kita, di dalam setiap percakapan kita, di dalam setiap perbuatan kita, bahkan di dalam setiap pergerakan hati kita, perbuatan hati kita, perlu disertakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan bayangkan bagaimana kalau kita berjaya menghadirkan setiap nama-nama Allah Subhanahu SWT di dalam setiap keadaan tersebut. Setiap perbuatan hati kita, di dalam setiap percakapan kita dan di setiap perbuatan kita. Bagaimana ia memberi kesan di dalam kehidupan seorang Muslim apabila dia berjaya menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya adalah menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupannya dan bukan sahaja kita uh, mengingat ataupun menyertakan uh, kita, di, uh, di dalam tafsiran ini setiap nama-nama Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak nama-nama yang baik uh, banyak nama-nama dan kesemua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama-nama yang baik jadi tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana kita menyertakan setiap nama-nama ini Apatah lagi jika ia bersesuaian dengan setiap situasi dalam kehidupan kita Yang mana kita, masing-masing kita faham bagaimana uh, Kehidupan kita yang penuh dengan liku uh, Turun naik dalam kehidupan kita Dan di setiap saat itu uh, Allah SWT menyertai kita Dan hakikatnya Allah SWT tidak pernah uh, terlepas tidak pernah membiarkan uh, seseorang hamba itu dalam kelananya di atas muka bumi ini. Uh, ba, ba juga di sini, Ba di sini memberi makna uh, Lilistianah. Ba yang didatangkan dengan maksud memohon pertolongan. Maksudnya di sini, bila kita menyebut Bismi, iaitu dengan memohon pertolongan nama-nama Allah SWT. Pada hakikatnya, kita memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dengan kita uh, memohon kita memohon pertolongan Allah dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan inilah termasuk di dalam salah satu uh, tawassul yang masyru'. tawassul yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan yang, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bertawassul dengan perkara tersebut Antaranya adalah bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang yang baik, maka hendaklah kamu menyeru dengan nama-nama tersebut ataupun berdoa dengan nama-nama tersebut. Dan makna ini terdapat di dalam perkataan bismillah gitu juga uh, Ba ini juga membawa maksud uh, uh, didatangkan dengan uh, membawa maksud atau barukan maksudnya dengan memohon keberkatan uh, didatangkan dengan tujuan untuk mendatangkan keberkatan uh, dengan memohon keberkatan nama nama Allah subhanahu wa taala Nah, jadi dia lebih kurang macam isti'anah tadi nah, tapi keberkatan di sini kalau kita faham maksud keberkatan adalah azziyadatu fil khair nah, pertambahan di dalam kebaikan maka ketika kita menyebut bismillah sama ada kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu SWT di dalam perbuatan kita itu ataupun ketika kita menyebut bismillah kita merasakan kita meletakkan diri kita di dalam keadaan Memohon pertolongan Allah Subhanahu SWT Ataupun yang ketiga Kita menyebut Bismillah Kita meletakkan diri kita di dalam keadaan Memohon keberkatan Memohon perkenan Memohon uh, keberkatan Allah Subhanahu SWT Dalam perbuatan kita uh, Dalam setiap perbuatan kita uh, Jadi ini antara rahsia-rahsia Kenapa uh, Sebenarnya Kalau kita memegang basmalah itu sebagai permulaan kepada surah Al-Fatihah ini maka ia mempunyai makna yang sangat agung, yang sangat mendalam uh, di mana kalau kita uh, sentiasa uh, melatih diri kita bahkan melatih uh, ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita dengan perkataan basmalah ini apa sahaja yang ingin kita lakukan maka kita akan menyebut bismillah, memulakannya dengan uh, dengan bismillah Memulakan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi di situ dilihat juga Dan, dan ini juga antara uh, rahsia Ataupun uh, antara bentuk beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kita memulakan dengan Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita tidak Allah subhanahu wa ta'ala tidak terus Meletakkan uh, Perbuatan ataupun uh, Sesuatu apapun sebelum daripada Daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala Boleh sahaja sebenarnya Kalau Allah nak Allah Allah sebut Iqra' bismillahirrahmanirrahim Bacalah Engkau wahai Muhammad Dengan nama Allah Misalnya ha, Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak uh, Menurunkan ayat dengan sebegitu rupa Hanya Allah menyebut Bismillah Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Di situ adanya unsur adab Ataupun unsur yang yang Makna yang sangat halus di mana ayat al-Quran ini dimulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ia datangnya daripada Allah dan dimulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan uh, kita mendatangkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini di dalam setiap perbuatan setiap uh, percakapan, setiap uh, pergerakan kita di dalam setiap kehidupan kita uh, jadi ini sebenarnya satu uh, perkara yang sangat besar dan sangat indah sebenarnya kalau berjaya kita terapkan dalam kehidupan kita pada setiap lafaz Bismillahirrahmanirrahim di dalam uh, kehidupan kita kemudian jadi ini belum lagi kalau kita lihat sebenarnya seperti yang telah saya sebutkan tadi uh, dengan setiap nama-nama Allah subhanahuwataala dan kita tahu nama-nama Allah ini ada banyak berdasarkan hadis uh, disebut uh, Allah subhanahuwataala mempunyai uh, 99 nama uh, 99 ada 9 nama. Jadi di sini di mana salah satunya adalah uh, lafzul jalalah iaitu perkataan Allah. Dan uh, perkataan Allah ini uh, merupakan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling agung. Uh, Karena itu disebut lafzul jalalah. Uh, lafaz yang paling agung yang tidak ada sesiapa pun boleh uh, bernama dengan nama dengan perkataan Allah ini Ia adalah eksklusif milik Allah Subhanahu SWT Dan mana-mana yang uh, Ingin menggunakan uh, Perkataan Allah ini Maka dia perlu meletakkan ta'bid Perlu meletakkan perkataan hamba Sebelum daripada Alhamdul Jalalah ini Menjadikan abdullah Hamba Allah Kita lihat apa tafsiran syekh kepada uh, Allah Huwal ma'luhul ma'budu al mustah al mustahaq ifradi bil ibadah lima tassafa bihi min sifat al uluhiyyah sifatul hiya sifat al kamal jadi lafzul jalalah ini di sini kita lihat syekh tidak mentafsirkan dengan uh, tafsiran bahasa tak tak membahaskan adakah perkataan Allah ini perkataan yang mustaq atau pun tidak mustaq seperti mana yang ada oleh sebagian sebahagian ini tetapi syekh terus pada pada makna Uh, dan ini di, kita uh, dapat uh, dia dipanggil a uh, atarif bil wasf atau atarif bil makna mendefinisikan dengan dengan makna ataupun sifat lafzul jalalah Allah huwal ma'luh iaitu dia yang disembah yang dijadikan tuhan al ma'luh maksudnya yang dijadikan tuhan al ma'bud yang dijadikan sembahan ataupun yang diabdikan diri kepadanya al mustahaku yang berhak untuk diesakan segala ibadah untuk diesakan dengan ibadah jadi inilah hakikat uh, tuhan kenapa lima tasaffabihi min sifatil uluhiyah kenapa kerana Allah Subhanahu taala bersifat dengan sifat-sifat tuhan Kamal. apa itu sifat-sifat Tuhan itulah sifat-sifat yang sempurna jadi di sini memberi kepada kita satu makna yang sangat penting dalam mendefinisikan Tuhan kita tengok banyak sebenarnya definisi Tuhan bagaimana manusia mendefinisikan Tuhan, banyak sangat Tuhan Tuhan-Tuhan yang jadi kita kata Tuhan ni Umumlah lah ha, sama ada ia adalah Tuhan yang sebenar ataupun tidak jadi nak tahu Tuhan yang sebenar adalah uh, dia yang bersifat dengan sifat ketuhanan apakah sifat ketuhanan? sifatul kamal sifat ketuhanan yang paling utama adalah sifat kesempurnaan maksudnya tidak boleh sama sekali Tuhan itu bersifat dengan sifat uh, kurang lemah celah maka sekiranya ada sifat kurang celah dan lemah ini kepada apa yang didakwa sebagai Tuhan maka ia bukan Tuhan maka kerana itu ketika kita melihat Tuhan-Tuhan yang didakwakan ini maka perlu kita lihat adakah ia bersifat dengan sifat sempurna maka kerana, kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala ia maha uh, maha suci daripada segala kekurangan kerana ia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ha, sifat kesempurnaan. Dan itulah yang kita uh, terjemahkan dengan perkataan Maha. Uh, Maha itu maksudnya yang paling agung, yang yang uh, kita kata paling tinggi dan paling sempurna. Jadi paling sempurna di dalam setiap sifat-sifat, setiap nama-nama tersebut. Jadi misalnya, kita pergi pada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Bismiq. Allahi Arrahman Arrahim. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan dengan lafzul jalalah yang kita katakan tadi. Ia adalah lafzul jalalah ia, ataupun nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling agung. Yang paling agung. Maka kerana itu uh, secara galibnya banyak sekali perkataan Allah itu diulang-ulang di dalam Al-Quran Al-Karim. Uh, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengikuti nama Lawul Jalalah itu nama Allah, Perkataan Allah itu dengan uh, Nama yang lain Dengan dua nama yang lain Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Kata Syekh Al-Saadi Ar-Rahman, Ar-Rahim Isman dalani, Ala annahu ta'ala Dhul rahmatil wasi'atil azimati Allati wasi'at kulla shay, Wa ammat kulla hayy wa katabaha lilmuttaqina almuttabiina li anbiyahi wa rusuli fahao la ilahum arrahmah almutlaqah wa man 'adaahum falahu naseebun minha jadi arrahman wan arrahim ini kata syekh sa'di rahimahullah adalah dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah tuhan yang memiliki sifat rahmat yang maha luas yang maha agung yang mana ia meluasi segala sesuatu, mencakupi segala sesuatu, wajahat kulla hay yang uh, mencakupi, uh, merangkumi segala yang hidup, segala yang hidup. Ha, jadi ini yang kita maksudkan tadi dengan sifatul kamal itu, Allah subhanahu taala bersifat dengan sifat rahmat dan sifat rahmat Allah subhanahu taala ini adalah sifat rahmat yang paling sempurna yang paling sempurna, yang paling agung yang mana rahmatnya Allah SWT ini mencakupi segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada rahmatnya Allah SWT tidak ada sesuatu yang bernyawa yang hidup di dalam kehidupan ini melainkan ia mendapat rahmat Allah SWT وَكَتَبَهَا لِلْمُتَّقِينَ الْمُتَّبِعِينَ لِأَنْبِيَئِهِ وَرُسُّلِهِ dan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabi dan para rasul, maka bagi mereka itu rahmat yang yang umum yang tidak yang tidak terikat, yang tidak ada batasannya, ataupun uh, disebut bagi mereka ini para mu'taqin ini orang-orang yang bertakwa. Yang mengikuti, yang beriman dengan para Rasul dan mengikuti jalan para Rasul, maka bagi mereka rahmat yang yang luas, yang mutlak, yang mutlak. Adapun selain daripada mereka yang tidak beriman, yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi mereka sebahagian daripada rahmat tersebut, sebahagian daripada rahmat tersebut. Masih juga mendapat rahmat Allah, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak ada sesuatu pun melainkan mendapat rahmat Allah, tetapi bagi orang-orang yang bertakwa maka dia mendapat rahmat yang mutlak. Dan ini di, dihuraikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dengan sangat cantik ha, berkenaan tentang rahmat Allah Subhanahu Taala ini ataupun tentang nikmat. Ha, di mana nikmat nikmat ini adalah manifestasi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seseorang seseorang makhluk itu dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sebaik saja dia diciptakan. Sebaik saja dia diciptakan kemudian bagaimana dia dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu. Rahim seorang ibu. Jadi situ situ pun dah ada dah dah mula mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karen itu dinamakan rahim balik kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi daripada uh, hanya mempunyai satu saluran rezekinya sahaja uh, melalui tali pusat uh, ibunya, yang merupakan saluran rezekinya uh, kemudian uh, dilahirkan ke dunia uh, dilahirkan ke dunia dan di atas dunia ni pelbagai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikecapi tak kira lah atas dunia ni tak kira orang yang beriman ataupun tidak beriman maka dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dimaksudkan dengan perkataan Syekh falahu nasibun minha. Maka semua yang hidup atas muka bumi ini mendapat bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit ataupun banyak. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa kerana dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan rasul dan segala perintahnya Maka dia mendapat rahmat yang mutlak, yang berterusan. Maka kerana itu selepas sahaja daripada fasa dunia ini memasuki fasa akhirat, maka orang yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak lagi mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Telah terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah pemulaannya sesuatu azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan bagi orang yang beriman maka dia terus mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap fasa itu betapa Allah Subhanahu Wa Taala menimpahkan rahmatnya bagi seorang hamba itu meneruskan perjalanannya bagi setiap fasa tersebut fasa alam kubur kemudian hari kebangkitan mahsyar syirah singgahlah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa ja Taala jadilah Allah iaa kau min ahliha semoga Allah Subhanahu Ta'ala menjadikan saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir pada kuliah pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah rahmat yang berterusan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus mendapat limpahan kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak dikecapi oleh Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahuwataala, di mana mereka hanya mendapat rahmat ketika di dunia sahaja tetapi tidak selepas daripada alam dunia. Kemudian kata Syekh rahimahullah "Waham, anna min al-qawaid al-muttafaqi 'alayha, Baina salfi al-ummah wa aimmatih." Al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi Wa ahkamu sifat Fayu'minuna mathalan bi annahu Rahmanul Rahim Dhul Rahmat Allati itasafa bihi Itasafa biha al-mutaalliqati Bilmarhum Fanni'amu kulluha Atharun min athari rahmatih Wahakadha fisa'il Asma'a Jadi kata Syekh Rahimahullah Dan ketahuilah bahasanya antara kaedah yang disepakati di kalangan uh, salaful ummah, para salafus salih ini merupakan satu kaedah yang penting yang sangat bermanfaat yang disepakati oleh para salafus salih dan para imam-imamnya beriman dengan nama-nama Allah SWT dan juga sifat-sifatnya serta hukum hakam sifat uh, maka mereka beriman sebagai contoh bahawasanya Allah SWT uh, yang maha Pemurah Yang kita terjemahkan dengan Yang Maha Pemurah Pada hakikatnya Rahman dan Rahim ini uh, Dua nama Yang uh, kembali pada kata akar yang sama Iaitu Rahmah Rahimah Jadi kedua-dua sebenarnya adalah Yang Maha Rahmat uh, Kalau kita nak terjemahkan secara literal Rahman dan Rahim ini Kedua-duanya uh, Bermaksud dengan Yang Maha Rahmat uh, Iaitulah yang memiliki sifat rahmat ذو rahmati التي اتصف بها المتعلقه بالمرحوم yaitu yang Maha Rahmat ya uh, itulah uh, Allah Subhanahu taala yang Maha Rahmat yang mempunyai sifat rahmat dan sifatnya itu dapat dilihat ataupun berkaitan dengan orang ataupun sesuatu yang mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa yang nak disampaikan oleh syih di sini sebenarnya adalah setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala jadi tadi kita nyatakan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai banyak nama-nama yang baik maka setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini mengandungi sifat jadi dia bukan nama sahaja dia bukan nama yang kosong tetapi nama yang mengandungi sifat bila Allah SWT menyatakan bahawasanya dia adalah Ar-Rahman yang maha rahmat maka ia mengandungi sifat rahmat Ar-Rahim yang mengandungi sifat rahmat yang mana sifat tersebut berkait dengan misalnya kalau sifat rahmat ini maka ia berkait dengan Sesuatu yang menerima rahmat daripada sifat tersebut. Maka kerana itu, Syekh menyebut fennya am. Maka kerana itu, segala nikmat, kesemua nikmat, setiap nikmat adalah kesan daripada kesan-kesan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah uh, nama-nama yang lain. Begitulah nama-nama yang lain. Jadi di sini Sheikh membawakan contoh yang lain, yuqalufil alim, misalnya dan dikatakan pada al-alim antara nama lain bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah al-alim bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang Maha mengetahui tadi kita kata sifat Tuhan itu adalah sifat yang sempurna jadi bila Allah SWT Wa bagi tahu yang dia itu adalah mengetahui maksudnya adalah Tuhan yang Maha mengetahui dengan sempurna dengan pengetahuan yang sempurna Ilmin, mempunyai ilmu maksudnya dia bukan saja uh, bernama dengan nama yang maha mengetahui bahkan dia juga nama itu bukan nama yang kosong yang maha mengetahui yang mempunyai sifat tahu yang mempunyai sifat tahu yang mengetahui setiap sesuatu yang mengetahui setiap sesuatu begitu juga qadirun misalnya kalau yang maha uh, berkuasa Maka Ataupun yang maha kudrat Maka dia bukan sekadar nama sahaja tetapi dia benar-benar mempunyai sifat tersebut Yang mempunyai kudrat ataupun kuasa Yang menguasai setiap sesuatu Yang menguasai setiap sesuatu Kenapa ditekankan perkara ini? Kerana kita misalnya Kalau kita hari inilah Nama kita Muhammad misalnya. ataupun apa sajalah. nama-nama ha, yang kita namakan, kita letakkan. Ha, nama kita Muhammad tetapi tidak semestinya kita Muhammad itu maksudnya yang terpuji. tetapi tidak semestinya kita bersifat dengan sifat terpuji. Nama orang misalnya Hasan. Hasan tu maksudnya baik. Ha, tetapi tidak semestinya orang itu adalah orang yang baik jadi ini berbeza dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bernama dengan satu nama dan kesemua nama-nama Allah adalah nama yang baik tidak ada yang tidak baik jadi nama-nama Allah ini sama ada uh, ismun jalal nama yang agung ataupun ismun jamal nama yang indah jadi tak kira lah nama-nama apa sekalipun semuanya adalah nama-nama yang baik dan setiap nama-nama ini mengandungi sifat-sifat mengandungi sifat-sifat dan sifat-sifat ini ada uh, hubungannya dengan dengan makhluknya, dapat dilihat kesan nama-nama dan sifat-sifat itu pada pada makhluk Allah Subhanahu SWT dan uh, kenapa penting kaedah ini dan kenapa Syekh menekankan kaedah ini kerana adanya di sana mereka yang menafikan sifat Allah Subhanahu SWT jadi nama itu sekadar nama sahaja Ha, tetapi Allah tidak bersifat dengan sifat tersebut misalnya ha, misalnya antara nama Allah sami'un misalnya yang maha mendengar basirun yang maha melihat ha, tetapi dikatakan sami'un bila sama yang, yang maha mendengar tetapi tanpa pendengaran maka dia menafikan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. basirun bila basar yang maha melihat tetapi tidak ada penglihatan Maka ini adalah suatu uh, Kita kata kecelaruan Sedangkan uh, Bab sifat itu Adalah lebih lebih luas daripada Bab nama Apa maksud kaedah ini Dan ini merupakan salah satu kaedah yang disebut oleh Syekh bin Al-Usaymin Di dalam kitabnya Al-Qawadul Muslah Kaedah-kaedah yang terbaik Di dalam kita uh, Berinteraksi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesemua hukum bagi hukum bagi sifat itu adalah sama dengan hukum bagi nama. Bagaimana kita mengisbatkan nama Allah, maka kita mengisbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita menafikan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hukum bagi sifat adalah sama dengan hukum bagi nama. Dan uh, bab sifat itu adalah lebih luas daripada nama. Maksudnya adalah kesemua sifat-sifat, kesemua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi sifat, tetapi tidak semua sifat-sifat Allah menjadi nama. Tidak semua sifat-sifat Allah menjadi nama. Kesemua nama-nama Allah mengandungi sifat seperti contoh yang kita ataupun seperti contoh yang dibawa ke Malaysia. Sifat nama rahman mengandungi sifat rahmat, nama alim mengandungi sifat. Mengandungi sifat e, e, mengetahui, e, tetapi tidak semua sifat yang boleh dijadikan nama, tidak semua sifat yang boleh dijadikan nama. E, misalnya, kalau kita kata antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti yang dinyatakan dalam Al Quran wajah Allah Buka, Allah Subhanahu Wa Taala itu datang, ataupun di dalam hadis misalnya Allah Subhanahu Wa Taala turun. Ha, pada sepertiga malam ha, Tetapi kita tidak menamakan Allah SWT Dengan yang maha datang Ataupun yang maha turun misalnya ha, Maka kerana itu Bab sifat itu adalah lebih luas daripada Bab nama ha, Setiap nama mengandungi sifat tetapi Tidak semua sifat yang boleh dijadikan Nama ha, Jadi tak bolehlah kita dalam doa misalnya Kita sebut uh, wahai yang maha datang Misalnya mengambil daripada sifat uh, Datangnya Allah SWT jadi ini merupakan kaedah yang penting yang uh, dibawakan oleh Syekh Saadi yang sebenarnya kalau uh, dan banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini uh, di Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menceritakan dalam Al Quran Al karim dan ini merupakan satu uh, bab yang penting ataupun satu bahagian yang penting daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib untuk kita tadbur. Uh, jadi ini boleh jadi satu topik yang khas lah. Tadabur terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Taala, yang merupakan satu bahagian yang penting akan memberi kepada uh, memberi kesan yang sangat penting dalam kehidupan kita jika kita berjaya mentadabur ayat-ayat uh, nama dan sifat Allah jika kita berjaya mentafakur, meneliti pada setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Taala dan kita uh, terjemahkan kaitkan dengan kehidupan kita jadi uh, saya kira mungkin kita berhenti pada uh, setakat ini dahulu uh, nampaknya kita hanya dapat satu ayat uh, pada malam ini iaitu lah Bismillahirrahmanirrahim uh, bagaimanapun, uh, sebenarnya saya pada asalnya bercadang nak habiskan surah Al-Fatihah pada malam ini uh, tetapi nampaknya mungkin kita terpaksa bergerak dengan sedikit perlahan kerana ia merupakan uh, yang pertamanya ia adalah surah al-fatihah ummul uh, kitab al-qur'anul azim uh, kedudukan surah al-fatihah yang sangat istimewa yang merupakan surah yang paling agung uh, di dalam uh, al-qur'an al-karim uh, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Said Ibnul Mualla uh, a'zamu suratin fil quran uh, surah al-fatihah ini merupakan surah yang paling agung di dalam al-qur'an al-karim jadi Uh, saya merasakan kita terpaksa uh, bergerak sedikit perlahan untuk melihat uh, setiap makna-makna uh, yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim uh, setiap makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran Al-Karim melalui surah Al-Fatihah kerana ia adalah umur Al-Quran, Al setiap makna-makna Al-Quran Al-Karim boleh dikembalikan maknanya ataupun boleh didapati maknanya uh, di dalam surah Al-Fatihah ini jadi kalau kita menekuni uh, lebih sedikit pada surah ini insyaAllah ia akan menjadi kunci uh, kepada kita untuk sampai kepada makna-makna uh, yang terdapat pada ayat-ayat uh, yang lain insyaAllah jadi saya kira mungkin uh, sekadar itu sahaja uh, pada malam ini insyaAllah apa yang uh, telah kita kongsikan ini kalau dapat kita fahami dengan baik dan kita usahakan untuk terjemahkan dalam kehidupan kita terutamanya uh, pada uh, bismillahirrahmanirrahim jadi boleh daripada bermula daripada malam ini Kita cuba untuk uh, terjemahkan Maksud yang telah kita fahami daripada surah Daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim ini Kita terjemahkan dalam kehidupan kita Pada setiap nafas kita Pada setiap degup jantung kita Pada setiap lisan dan perbuatan kita Untuk uh, sentiasa memastikan Allah SWT Hadir bersama-sama bersama-sama kita Uh, menyertai dalam setiap uh, kehidupan kita uh, sentiasa kita memohon pertolongan Allah dan memohon uh, keberkatan daripada Allah SWT dalam apa sahaja yang kita lakukan dalam uh, kehidupan kita ini, uh, iaitulah dengan uh, menyebut uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, melalui dengan melalui ayat ini melalui Bismillahirrahmanirrahim